Одна з гіз, відбившись від брустера, упала за комір і пекла шию. Лежачи у незручній позі, я мусив, стинаючи плечима, діставати її з-під сорочки пальцями. Пам'ятав, що маю тільки два ріжки набоїв, ще ріжок у товариша, тіло якого лежало отдалік в озимені, але до нього ще треба було доповжти. Була ще слабка надія, що стрілянину почують свої. Хоча, не знаючи сил противника, навряд чи відважаться ризикнути. І саме тоді, коли я вже подумки почав прощатися з цим світом, від села одна за одною долинули довгі кулеметні черги. Це не було схоже ні на совітські дігтярі, ні на Максими. До моїх вух донеслися крики і стогони, і я зрозумів, що то крики перевертнів. Виглянувши з рова, я помітив, як вони відбігають у ярок, сунучи попід пахви два тіла. Я почав поливати їм у слід короткими прицільними чергами, і чітко бачив, як один шарпонувся і впав, а двоє інших кинули тіло, що тягнули, і, майже рачкуючи, зникли з поля зору. Того дня я вже не розлучався з Яворенком, а це саме він підтримав мене вогнем – Допоміг випадок, бо Тимко якраз був у селі, а розвідка з юних пастушків запримітила на околиці села озброєних, що залягли по обидва боки дороги, і доповіла йому. Він іще за кількома хлопцями спочатку вирішив подивитися, що ж то за гості і кого вони так старанно виглядають. Перевертів видала Кацапська лайка і новенькі ППШ, яких у нас було не так вже й багато». Яворенко, коли я підвівся з рова і замахав головою своїм ППС-ом, мене відразу впізнав. «Лісовий, вилазь!» – назвав він моє псевдо. «Чого тут народ З Спершу я кинувся до тіла свого товариша. Це був ще зовсім молодий хлопець з Орешковець, а слідом підійшов Тимко і сказав, що про його тіло потурбуються його люди, і зброю також сперуть. Не ховаючись, ми пройшли вуличкою через село до колишнього панського маєтку. Дявренко почувався досить вільно у рідному селі, хоч взагалі то за дня ми старалися у селах не показуватися. Але то було його село, і на той час він вже не визнавав над собою нічієї зверхності. Останні герої впали роси на покоси. Зі слів матері, Тимка також продали свої, хоч ніхто точно не знав, коли і куди він пропав. Одні казали, що він вже давно в Криниці, бо ж всі вже настільки звикли до зрад, і все ж час від часу знаходився очевидець, який нібито бачив живого Яворенка. Кажуть, в останнє його бачили на хуторах коло Вишнівця, десь у 49-му. А тоді, після перестрілки з перевертнями, Тимко пропонував мені приєднатися до його загону чи хоча б перебути якийсь час у селі, де він мав надійні криївки. В одній з них, неподалік старого мошкового млина, ми і пересиділи до вечора, поки тривала облава, що почалася невдовзі після бою, як мені стало відомо пізніше – до її початку Яворенкові хлопці вже встигли заховати тіло нашого стрільця. Криївка була добротна, порівняна з тими, які я бачив, і які були, як лисячі нори, куди з великим зусиллям треба було влазити, і де навіть не було можливості сидіти, могили для живих, а у тій, за мошковим лином, ми не тільки сиділи, а й бачили один одного, бо була і лампа». Ніби, між іншим, я поцікавився тоді у Тимка, що він думає робити далі, бо це питання мене й самого пекло. Але він уник прямої відповіді. «Ти за мене не переживай», – кинув він замість відповіді. «А в кіптиху можеш не йти, там хлопців вже нема», – додав, наче вагаючись, говорити мені це чи ні. Але я й сам про це подумав, зачувши стрілянину. Звідси до Кіптихи, якщо по прямій дорозі через поля, то не більше трьох кілометрів. Хлопці мали б відійти, не чекати ж гарнізону, що не забарився. Проте була надія, що залишили зв'язкового